Hjärtligt välkomna alla nära lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds för första gången lördagen den 30 oktober år 2010 mellan klockan 14.00 och 15.00. Den första repris går ut söndagen den 31 oktober mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris torsdagen den 4 november mellan klockan 20.30 och 21.30. Jag som pratar heter David Lång och med finns också. Ja, jag är även David Neikriston mm. och studioteknikern Georg, i vanlig ordning. Och, eh, vi tänkte väl så här eh, inledningsvis börja lite med de senaste opinionssiffrorna. Vi har konstaterat att i oktober månad så har vi haft nya rekord i både Sifo och Novus. 6,4 procent i senaste Sifo och 6,4 procent även i senaste Novus det är rekord i dessa båda och det är också något som drar upp snittresultatet för oktober månad ganska ordentligt i genomsnitt för hela oktober har vi än så länge 5,3% och det är faktiskt tangerat rekord från november förra året mm. också en kraftig ökning jämfört med resultatet då i både SIF och eh, Novus eh, när eh, media rapporterar om våra opinionssiffror just nu så brukar de jämföra med eh, valresultatet. Så att enligt båda dessa mätningar så ökade vi alltså bara med 0,7 procent. Men tittar man jämfört med senaste mätningen i SIFO så har vi ökat mycket kraftigt. Vi fick 4,0 i snitt under september månad och i Novus fick vi 4,8 i snitt. Så det är alltså avsevärt kraftigare ökningar i opinionsmätningarna. Precis. Och på Synovate så vill de ju få det till att vi har minskat sen valresultatet. Men har ändå ökat sen Synovates tidigare undersökningar här om man tittar just till exempel där. Ja, det ja, Men den här ökningen är något som jag väntar på i för sig var med att så fort vi, vi har ju alltid menat det att så fort vi kommer in i riksdagen och får ta plats i, i politikens finrum så säga. Så eh, kommer vi per automatik då att få ett eh, betydligt bredare stöd. I och med att många människor ser helt plötsligt att det faktiskt är ett alternativ att, att räkna med. Dem. Mm. Och eh, vi kommer också att komma in lite grann på det vad som har hänt i riksdagen under de senaste veckorna. Och jag tänkte börja med något som är ganska viktigt som jag hoppas att ni alla eh, håller reda på, antecknade gärna. Därför att på onsdag, den 3 november, då är det dags för riksmötets första partiledardebatt. Och då får partiledarna tillfälle att argumentera för den politik de vill föra. Och då kommer alltså Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att hålla ett anförande på 10 minuter. Det kommer alla partiledare att göra. Och, eh, efter det att varje partiledare har hållit sitt anförande så finns det också utrymme för övriga partiledare att begära replik. Och gå upp och debattera emot det som vederbörande nyss har sagt. Och det går till så att det börjar med att Mona Salin håller sitt första anförande på 10 minuter. Därefter blir det då debatt angående det hon har sagt. Och sen blir det Fredrik Reinfeldt och sen så kommer alla partiledarna i partiernas storleksordning. Och det innebär ju att Jimmy Åkesson som eh, leder det parti som är ja, det tredje största från slutet så att säga. Det är bara Kristdemokraterna och vänstern som är mindre. Eh, så kommer han att tala eh, på, ja det blir den sjätte talaren så att säga. Och hela den här debatten beräknas pågå i fem timmar. Men det börjar alltså på onsdagen 3 november klockan nio. Och det kommer att sändas i Sveriges Television, SVT Forum. Det brukar väl vara på SVT 24 så såvitt jag vet. Och... Eh, men det kan också vara på ettan eller tvåan, så kolla igenom Sveriges televisionskanaler. Ni kan också höra det på Sveriges Radio P1. Då är det mellan klockan 09 och 12.30, onsdagen den november. november. Eh, Sverigedemokraternas partiledare alltså som talar inför riksdagen och därmed det svenska folket. Det är ju lite grann det som vi har väntat på och jobbat för i alla dessa år. Och efter den här partiledardebatten så tar det också vid en allmän politisk debatt. Och då får vem som helst som har anmält sig i förväg gå upp och tala i något ämne som de själva vill just profilera sina partier i. Och där kommer under resten av onsdagen och även torsdagen och fredagen en del Sverigedemokrater att gå upp. Bland annat kommer William Petzell att gå upp och prata om invandring, integration. Sven-Olof Sällström kommer att prata om arbetskraftsinvandring och arbetsmarknadspolitik. Mikael Jansson kommer att prata om försvarspolitik. Kent Ekerot går upp och talar eh, om ja, det var eh, brottslighet, brott och straff. Den typen av frågor. Kriminalpolitik. Kriminalpolitik, ja. Ja, mm. Korrekt. Och eh, det var ytterligare någon talare som jag nu... Jo, Rickard Jomsåf naturligtvis, skolpolitik, skola och utbildning. Så det kommer också att eh, vara något att eh, hålla ögonen och öron öppna inför just under efter torsdag och fredag framför allt. Men som sagt, onsdag 3 november, partiledardebatt. Missa inte det. Nu på onsdag. Precis, nu på onsdag. Och det, jag, vi ska försöka komma ihåg att upprepa det här um, i slutet av det här programmet. Mm. Sen så tänkte jag också läsa upp ett meddelande från uh, vår partisekreterare Björn Söder. Som har uh, skickat ut ett mejl där han... Uh, Eh, tackar alla medlemmar, sympatisörer och aktivister för eh, den gångna valrörelsen. Mm. Och eh, det lyder så här. Kära partikamrater, jag vill börja med att tacka er alla för en väl genomförd valrörelse. Vi skrev politisk historia i Sverige genom att ta oss in i riksdagen. Utöver denna bedrift har vi erhållit väldigt många mandat i landsting och kommuner runt om i landet. Och vi är nu ett parti att på allvar räkna med. På vissa håll är vi numera etablerade som tredje eller fjärde största parti. Ingenting av detta hade varit möjligt om inte ni alla hade ställt upp och arbetat så ihärdigt och hårt för Sverigedemokraterna. Ni ska alla ha en stor eloge för det fina arbete ni har lagt ner. Det är vi alla tillsammans som utgör partiet Sverigedemokraterna och vi alla fyller enormt viktig funktion i partiet. När nu valresultatet har landat är vi tillbaka i verkligheten. Och detta betyder att vi nu måste arbeta hårt för att leva upp till de förväntningar som nu ställs på oss och på allra bästa sätt förvalta det förtroende som vi fått av väljarna. Jag vill här och nu delge er information om vad som händer i riksorganisationen och är tacksam om ni kan förmedla ut denna information till era styrelser och lokala avdelningar. Efter valet har många av oss fått nya uppgifter. För de som kom in i riksdagen har veckorna innehållit mycket information och praktiska saker att sätta sig in i. Det handlar om flytt av ledamöter till Stockholm, praktiska saker om hur det fungerar i riksdagen och i riksdagsarbetet, i utskottsarbetet och i budgetarbetet. Likaså måste gruppen nu kontinuerligt träffas för att diskutera de olika politiska frågor som hela tiden dyker upp. Det har blivit ett enormt intresse från press och media med inbjudningar till olika debatter och nyhetsinslag- vilket också tar tid från övrig verksamhet. Ett nytt riksdagskansli med nya lokaler håller på att inledas, vilket gör att allt ännu inte är på plats. Detta har tyvärr bidrag till att mycket annat har blivit åsidosatt. Det är givetvis av all vikt att vi löser riksdagsarbetet så bra som möjligt. Och samtidigt är det viktigt att vi får organisationen på plats så att saker och ting åter kan börja rulla på. Hela riksorganisationen kommer nu att behöva reorganiseras och vi kommer att behöva anställa personal för att kunna lösa uppgifterna. En anställningsannons lades därför ut på hemsidan vilket resulterade i över 350 ansökningar. Vi har precis börjat beta av dessa ansökningar. Jag vet att många är otåliga över att få besked och jag kan bara beklaga att det kommer ta flera veckor innan vi kan ge besked till alla. Vi har precis börjat se över riksdagskansliet och pressekretariatet, som är det mest bråskande. Därefter börjar vi nu att se över anställningar av politiska sekreterare och sakkunniga för att hjälpa våra riksdagsledamöter i utskottsarbetena. En referensgrupp har gått igenom alla ansökningar och kommer nu att kalla de som är mest intressanta. Samtidigt har vi också börjat se över partikansliet och ny organisation för detta. Bara delar tar några veckor att få på plats i teorin, men jag förutsätter att vi vid årsskiftet ska ha klart partikansliet och ha det i full gång. Jag kommer nu kontinuerligt att hålla er informerade om vad som händer. Det kommer tyvärr att dröja några månader innan saker börjar falla på plats. Vi har tagit ett stort kliv framåt i och med valet och måste nu arbeta som en större organisation och kunna tillmötesgå de krav som ställs på en sån. Tills allt är på plats ber jag er alla... Att göra ett bästa för att lösa uppgifterna ad hoc och ha tålamod när saker och ting inte riktigt fungerar. Det är lite av ett kaosartat tillstånd vi befinner oss i just nu. Men vi arbetar stenhårt på att få ordning och reda i organisationen. Med väldigt vänliga hälsningar Björn Söder, partisekreterare för Sverigedemokraterna. Och visst är det så att mycket jobb har gått åt till att komma på plats och Lära sig hitta i det enorma riksdagskomplexet. Det är mycket mer än bara de båda riksdagshusen som man placerar mellan Drottninggatan och Gamla stan. Att möblera kontoren, bygga upp kansli, pressekretariat och anställa folk. Och vid sidan av allt det här så har vi haft vår skuggbudget att jobba med. Vi har haft motioner att skriva, anföranden att förbereda, utskottsmöten, gruppmöten, informationsmöten med mera. Och allt det här samtidigt som alla andra riksdagspartier har ju en så kallad flygande start så ska vi Sverigedemokrater starta från stillastående. Och därför har vi mer eller mindre kommit överens om att vi fokuserar nu på det allra nödvändigaste så här i början och förhoppningsvis så är vi som sagt helt igång från med årsskiftet igen. Men det här innebär ju inte att vi inte bedriver politik i riksdagen redan idag. Förutom vårt arbete i utskotten... <kör> ursäkta så har vi lagt 40 motioner inklusive då vår budgetmotion som utgör ungefär hälften av dessa. Och de övriga handlar i mångt och mycket om våra profilfrågor. Det är om invandring, kriminalpolitik med mera. Och de motioner som vi har lämnat in kommer vi in på lite senare i det här programmet. Något annat som jag har fått vänja oss vid är de återkommande lögnerna från media som... Det blir mer och mer slående kan man säga. Till exempel så skrev de i Expressen i början av oktober att det fanns en spricka i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Det var så att de högg oss och intervjuade flera av oss innanför riksdagsentrén och lyckades tolka framförallt Rickard Jonsson's uttalanden som att han inte förträdde samma linje som partiledaren Jimmy Åkesson. Ett annat exempel var när de skrev någonting om fiaskot för Sverigedemokraterna i utskotten. Det var så att två av våra ledamöter ska ha kommit för sent till sina möten. Bland annat var det då Sven-Olof Sellström som kom för sent, vilket berodde på att vår ordinarie ledamot i utskottet, Julia Kronlid, hon födde barn. Så Sellström fick ju då rycka in som ersättare. Och det mötet drog ut på tiden och därför så kom han ju då för sent till sitt ordinarie möte. Men det här var ju inget som man uppmärksammade när det gäller de andra partierna för där var det inte alla stolar som besatts i alla utskott. Bland annat hade vi ett informationsmöte i skatteutskottet där jag själv sitter som ordinarie ledamot och där var det som sagt en del frånvaro från andra partier men det nämndes inte i media. Ja, vi kommer att komma in som sagt på eh, vår budgetmotion och andra motioner som vi har lagt i eh, riksdagen eh, hittills och eh, det gör vi efter vår första pausmelodi. Håll till godo. Ja, det här är Radio SD, Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det ni hörde var Fred Åkerström som sjöng Käraste bröder, systrar och vänner. Och det är så att vi, Sverigedemokraterna, har lagt vår första budgetmotion i riksdagen. Och i den budgetmotionen så presenterar Sverigedemokraterna ett förslag hur vi kan återupprätta svensk välfärd och samtidigt sänka skatten eller i alla fall ta ett första steg i riktning mot en återupprättad svensk välfärd. Sverigedemokraterna satsar i den här budgeten utöver regeringens satsningar, ska sägas. 17,1 miljarder på välfärden, inräknat 9,9 miljarder till att få eh, våra pensionärer ska få mer i plånboken. Det innebär ju då eh, den här skattesänkningen, eller skatteutjämningen då, så att eh, det blir lika skatt för arbete och pension. Det är 4,9 miljarder mer än regeringen till skola, vård och omsorg. Det är 1,5 miljard mer än regeringen för att stärka familjer och barn och 800 miljoner kronor till breda kommunala satsningar. Och så satsar vi också mer än 1,1 miljard mer än regeringen på kriminalpolitiken, stärker A-kassan och sjukpenningen och så satsar vi en miljard mer än regeringen på försvaret. Och vi skriver då i motionen att de styrande politikerna har under de senaste decennierna skapat ett samhälle med tärande utanförskap, hög arbetslöshet och försämrad välfärd. Klyftan mellan löntagare och pensionärer har ökat, samtidigt som den ekonomiska nedgången ytterligare försämrat mångas, många äldres livskvalitet. Försvaret har monterat ned och den grova brottsligheten har under de senaste decennierna tillåtits breda ut sig med ökad otrygghet som följd. De gamla partiernas politik har för länge sedan passerat bäst datum och Sverige behöver en ny, fräsch välfärdspolitik. Och Sverigedemokraternas skuggbudget går i stort ut på att omfördela medel från den kostsamma invandringspolitiken och det verkningslösa utvecklingsbiståndet till nödvändiga välfärds- och trygghetssatsningar samt utökat riktat bistånd till verkliga flyktingar i världen. Med vår politik förbättras levnadsvillkoren- för äldre, både gällande ekonomi och livskvalitet. Sjukvården förstärks med utbildningsåtgärder och administrativt stöd. Skolan får resurser för en förbättrad arbetsmiljö för lärare och elever och utökade anslag för vuxenutbildning. För arbetstagarnas del förstärker vi de skyddsnät som urholkats av Alliansregeringen. Barnfamiljernas ekonomiska situation stärks och extra stöd ges till studerande och ensamstående föräldrar. Rörande medborgarnas fysiska trygghet tar Sverigedemokraterna över det ansvar som alliansregeringen fått men visat sig oförmögna att förvalta genom att kraftigt förstärka rättsväsendet med utrymme för straffskärpningar, riktiga livstidsstraff och utvisning av utländska brottslingar. Sveriges gränsskydd och förmåga att försvara sig förstärks också. Så de viktigaste satsningarna i punktform är alltså en total skatteutjämning mellan löntagare och pensionärer. Ökat stöd till trygghetsboenden och en reform för höjd matkvalitet. Satsning på läkarutbildningen, specialistsjuksköterskor och administrativ personal. Satsningar på vuxenutbildning, ökad vuxennärvaro och förbättrad studie- och yrkesvägledning i skolan. Stärkta ersättningsnivåer i A-kassan och sjukförsäkringen. En höjning av föräldrapenningen, underhållsstödet barntillägget för studerande samt bostadsbidraget för ensamstående föräldrar. Utökade medel till åklagarmyndigheterna, domstolsväsendet och kriminalvården samt en påbörjad återuppbyggnad av försvaret genom stärkt förbandsverksamhet och beredskap samt återinförande av värnplikten. Och sen då till frågan om hur de här satsningarna ska finansieras. Det är ju det vi ofta brukar få kritik för men vi har varit ganska noggranna, så noggranna vi har kunnit, kunnat vara, så här inledningsvis. Och vi menar då att grunden för välfärd och trygghet är arbete. Av den anledningen tar Sverigedemokraterna sikte mot full sysselsättning och vill samtidigt motverka såväl den borgerliga regeringens lönedumpningspolitik som vänsterkartellens bidragslinje. Sverigedemokraternas jobbskapande politik innebär framförallt satsningar på småföretagande, ökad matchning på arbetsmarknaden samt forskning och utveckling. Även en mer ansvarsfull invandringspolitik är en viktig faktor för att klara sysselsättningen. Invandringen måste kraftigt begränsas för att inte fylla på det redan befintliga överutbudet av arbetskraft. Med Sverigedemokraternas mer restriktiva invandringspolitik skapas dessutom ett reformutrymme redan första året genom en minska, minskning av asyl- och anhöriginvandringen med 90%. Vi väljer också att lägga det idag ineffektiva biståndet på en nivå motsvarande drygt 0,7% av BNI, det vill säga den nivå som rekommenderas av FN. Samtidigt effektiviserar vi biståndet genom att anslå en extra miljard till FNs flyktingorgan UNHCR och genom miljösatsningar i den fattigare delen av världen. På biståndssidan sparar vi 9,5 miljarder under budgetåret. Sverigedemokraterna visar med denna skuggbudget att det går att genomföra välfärds- och trygghetssatsningar och samtidigt behålla jobbskattavdraget, Samtidigt som man gör ytterligare skattesänkningar, framförallt för pensionärerna. Och hela budgetdokumentet finns att läsa på internet, både på vår egen hemsida och på riksdagens hemsida. Det är ett dokument som omfattar 86 sidor och innehåller både beskrivningar och beräkningar av hur vi har kommit fram till alla dessa. Siffror. Och det här har ju också uppmärksammat en del i media. E, naturligtvis så är de gamla partierna mycket kritiska, men vi måste ha i åtanke att det är deras jobb att vara kritiska mot oss. De har hög lön för att vara kritiska mot sina motståndare. Som de vill behålla. Precis, ja. E, och finansminister Anders Borg, han dömer ut SDs budgetförslag som ogenomförbara. Det står i Dagens Nyheter. Partiet vill satsa 17,1 miljarder mer än regeringen på välfärd och så vidare. Eh, och vår finanspolitiske talesman Johnny Skalin säger det att eh, pension är upps uppskjuten lön och de ska beskattas lika. Eh, och det sa han alltså vid en välbesökt pressträff i riksdagen när han och eh, framförallt eh, Oskar Sjöstedt också presenterade partiets första budgetmotion som vi kallar för en återupprättad välfärd. <skratt> och för att få ihop den här ekvationen så måste radikala grepp tas kvickt Står det i Dagens Nyheter Under 2011 tänker sig partiet med lagändring stoppa asyl och anhöriginvandringen Med 90% eller med cirka 40 000 personer Och det ska då spara 9,8 miljarder Och det här beloppet är framtaget bland annat med hjälp av riksdagens utredningstjänst Det är alltså ingenting som vi har hittat på utan vi har vi har utnyttjat just riksdagens utredningstjänst för detta och de har kommit fram till dessa siffror. I våras räknade partiet med en besparing på 12,4 miljarder och det säger Johnny Galin så här om att prognosen har ändrats. Det kommer färre hit nästa år och vi har också använt andra beräkningsmetoder. Och Han säger också att han tror det går att tvärbromsa invandringen och har också Danmark som föredöme. Och nästa tunga sparmål är biståndet som ett SD-ögon är en del av invandringspolitiken. Det var i fjol 1,1 procent av bruttonationalinkomsten. Och Sverigedemokraterna vill minska till 0,7 procent och därmed spara in 9,5 och en halv miljard. Skallin, eh, menar att eh, det handlar om att effektivisera verksamheten utomlands. Och Anders Borg, naturligtvis finansministern, är mycket skeptisk. Han säger bara det att Sverigedemokraternas politik är orealistisk och ogenomförbar. Mm. Det, det var ungefär den kommentaren. Man hade budgethål i förslaget och så vidare? Jo, alltså man vill ju då få det till att de, de, här, de här besparingarna skulle inte räcka för att finansiera den här budgeten som vi har föreslagit. Men, men så måste man ju tänka på att man måste ju förutse då att med en minskad invandring bland, annat bland asylsäkande då asyl- och anhöriginvandring på 90 procent så innebär ju det att uh, de här jobben som har fått, alltså tillskottet av arbetstillfällen uh, ska ju också fortsätta i samma utsträckning som det gjort. Det är bara massinvandringen som inte ska fortsätta. Så att man får ju förutse att vi, att vi får mer intäkter tack vare då att uh, fler arbetstillfällen uh, tillkommer. Så att man kan inte bara räkna på att, uh, på att minskad invandring uh, ska räcka. Va? Utan uh, man får också se på alla övriga förutsättningar. Eh, och eh, en del av eh, invandringen går just till att fylla de här hålen med eh, lediga eh, arbetstillfällen Medan andra går då till, eh, hamnar i direkt utanförskap Och eh, det här vi också att även att ta tag i just det här med, med utanförskapet Och försöka göra någonting åt det mm. Men det här är ju en, en första nödlösning så att säga När vi sen eh, kommer vår eh, skuggbudget, eh, nej vad just vår propositionen det handlade om så angreps vi av bland annat Anders Borg för att vi dubbel- och trippelberäknade olika besparingar. Det vill säga att besparingar som vi gör under första året skulle vi då ha dubbelräknat för nästa år och sen trippelräknat det för det tredje året och så vidare. Det där har vi kommit ifrån nu genom att vi har bara lagt sparförslag för ett år eller vi har bara lagt en budget för just 2011. Och så återkommer vi under våren till propositionen med en mer fullständig och långsiktig beräkning när vi då kan använda oss av riksdagens utredningstjänst och har lite mer tid på oss. Vi har ju nu fått slänga ihop den här, det här budgetförslaget med utgångspunkt förvisso från vår budgetförslaget under bara några få veckor men nu har vi alltså ett halvår på oss till nästa budget och då kommer vi att kunna räkna på även de långsiktiga effekterna mycket mer noggrant. Men det som vi har räknat nu för ett år det tycks vara korrekt. Det verkar inte vara någon som kan invända mot de siffrorna ordentligt, utan det är just bara i allmänhet att det är orealistiskt och ogenomförbart. Det, det det de säger, våra motståndare. Mm. Ja, vi kommer att kom komma in på mer om Sverigedemokraternas politik. Jag tänkte bara som hastigast inom nästa paus pausmelodi nämna också att eh, ni kanske minns att det har varit debatt i Sveriges Radio, framför allt eh, folkmusikmagasinet Folke. Eh, Sverigedemokraterna var med och debatterade just eh, om Sverigedemokraternas satsning på eh, folkmusik och eh, Sverigedemokraterna eh, företrädes då av riksspelmannen Marie Stensby och eh, vi vill ju som sagt satsa en halv miljard extra på eh, svensk kultur och svensk folkmusik och eh, Marie Stensby konstaterade det att eh, de flesta spelmän och eh, Folkmusikintresserade brukar ju kritisera regeringarna för att de inte verkar vara intresserade av svensk kultur och svensk folkmusik. Och när det nu för första gången någonsin dyker upp ett parti i riksdagen som faktiskt vill satsa på det, ja då börjar man nästan diskutera som om det vore blodspengar. Eh, och det blev då en debatt där tre stycken företrädare för eh, de som nu har, har organiserat sig i folkmusiker mot främlingsfientlighet som debatterade just mot eh, vår företrädare Marie Stensby. Och jag tycker nog att mot slutet av den här debatten så, så visade det sig att de hade just inga argument emot vår kulturpolitik så att de började konfrontera Marie Stensby med eh, helt ovidkommande eh, saker som att, ja men du har ju gått med i ett parti som också har en massa andra saker på agendan och hur ställer du dig till det och sådana saker. Det tycker jag nästan var en kapitulation mot vår kulturpolitik. De erkänner att vår kulturpolitik är faktiskt bättre än de andra partiernas. Mm. Jag vill bara komma in lite fortare här som hastighets och nämna att eh, många eh, svenska folkmusikanter idag måste bli tving tvingas sig spela annan musik också för att kunna gå runt så att säga. Va? Och mm. med hjälp av ett stöd så skulle, skulle man då kunna spela mer svensk folkmusik. Precis. Och det finns definitivt svensk folkmusik, ingen tvekan. Något som har eh, inspirerats av svensk folkmusik är det vi ska höra nu. Håll till godo. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio. Det ni hörde var klinga mina klockor för Benny Andersson och Orsa Spelmän. Och nu tänkte jag komma in eh, lite grann på politik. Den politik som Sverigedemokraterna bedriver i Sveriges riksdag. Jag hade i för sig budgetmotionen tidigare innan musikpausen. Men eh, nu till de mera eh, konkreta motionerna på andra områden. Och då finns det, just för att komma in på kultur återigen, förslag till riksdagsbeslut som Mattias Karlsson och Josef Fransson har lagt. Mattias Karlsson, som för övrigt sitter i kulturutskottet, eh, föreslår att eh, ta fram en att riksdagen ska eh, ta fram en svensk kulturkanon. Riksdagen ska besluta att regeringen ska ta fram en svensk kulturkanon. Och det primära syftet med en kulturkanon är att den ska fungera som en introduktion till det svenska kulturarvet och stimulera till tankar och debatt kring konst och kulturfrågor och det är en ganska lång eh, motivering och mot bakgrund av denna motiveringen så, er, så föreslår vi alltså att riksdagen tillkännager er för regeringen som sin mening, vad som anförs i motionen om att med inspiration från Danmark tas fram en svensk kulturkanon för i Danmark har man ju gjort detta och när vi sedan kommer in på invandringspolitik så är det ju först då en om just instegsjobben. Eh, där vi föreslår att riksdagen ska till er för regeringen som sin mening att avskaffa instegsjobben. Det är så att instegsjobben innebär att nyanlända invandrare kan få 75 av sin totala lönekostnad subventionerad med skattemedel. Instegsjobben kan betraktas som en skattesubventionerad diskriminering av svenskar. Både svenskar som är födda i Sverige, men även svenskar som kommer till Sverige senare i livet. All politik handlar om prioriteringar. Instegsjobben prioriterar nyanlända invandrare före andra grupper som har svårt att etablera sig på en allt mer kunskapsinriktad arbetsmarknad. Genom instegsjobben diskrimineras bland annat ungdomar, långtidsarbetslösa, funktionshindrade och äldre som av olika anledningar har svårt att få ett arbete. Just de grupper som idag har svårast att komma i egen försörjning, inte minst människor som tidigare invandrat och som på grund av 30 år av misslyckad invandrings- och integrationspolitik befinner sig i ett nästan till permanent utanförskap, missgynnas av instegsjobben. Och det finns en längre motivering till detta. Det finns också publicerat på riksdagens hemsida för den som vill läsa hela motionen. Och sen en annan motion skriven av Kent Ekerot och Thoralf Alfson så handlar det om utvisning av kriminella utlänningar. Och då är det åtta punkter som eh, vi då föreslår att riksdagen ska tillkänna er för regeringen som sin mening. Och då är det för första att frågan om utvisning ska bli en obligatorisk del för domstolen att pröva vid drottmål där den tilltalade innehar medborgarskap i ett annat land än Sverige. Vi föreslår också att... Eh, det ska finnas synnerligen starka skäl för att utvisning vid prövning i domstol inte ska utdömas i det fall där en utlänning döms för ett brott som kan medföra utvisning. Och att utvisning ska vara obligatoriskt och på livstid i de fall där en utlänning döms för mord, våldtäkt, väpnat rån, grov misshandel, narkotikabrott, grov stöld och annan jämförlig brottslighet samt vid dom för bedrägeri kopplat till sociala förmåner. För de fall faller brottsligheten inte bedöms som grov, ska obligatorisk utvisning utdömas om det rör sig om upprepad brottslighet. Vi föreslår också att domstol ej ska ta hänsyn till utlänningars levnadsomständigheter eller hur länge utlänningen vistats i Sverige. Och att avskaffa kravet på att det måste föreligga synnerliga skäl för att kunna utvisa en kriminell utlänning som bott i Sverige i fem år eller mer så är det tydligen idag. Har man bott i Sverige fem år eller mer då måste det finnas synnerliga skäl för utvisning. Men det vill vi då avskaffa. Och vi föreslår också att, att regeringen ska avskaffa kravet på att det måste föreligga synnerliga skäl för att utvisa kriminell utlänning som haft uppehållstillstånd i fyra år eller mer. Nästa förslag är att avskaffa kravet på att det måste vara ett synnerligen grovt brott som medfört allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet för att domstolen ska besluta om utvisning i de fall som den kriminella utlänningen har flyktingstatus. Och att vi ska upprätta ett avtal med andra länder för att möjliggöra att en utlänning som är dömd till fängelsestraff följt av utvisning kan avtjäna sitt straff i ett annat land. Det här är alltså politik som nu drivs i Sveriges riksdag och det drivs just av Sverigedemokraterna. Och det är enbart tack vare att ni väljare har röstat in Sverigedemokraterna i riksdagen som det här överhuvudtaget tas upp. Mm. Stora delar av det, det där, det kan man ju säga, det är ju regeringspolitik i många andra länder i Europa. Ja visst, men här i Sverige så är det någonting helt nytt. Och mm. det var tack vare just Sverigedemokraternas inträde i riksdagen som vi nu börjar komma i ikapp i övriga europeiska länder mm. i den här utvecklingen. Sen har vi då den tyngsta motionen av alla, förutom då budgetmotionen. Och det är då motionen om begränsande av asyl och anhöriginvandringen. Och det är en så kallad partimotion. Den har samtliga eh, riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna undertecknat, bland annat jag själv. Och förslagen till riksdagsbeslut utgörs av sammanlagt 24 punkter. Och jag tänkte ta de viktigaste Om vi börjar då med att Sverigedemokraterna föreslår då att riksdagen tilltjänar er för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person ska kunna beviljas uppehållstillstånd till i Sverige så ska han eller hon underteckna en anpassningsförklaring där personen förbinder sig att delta i det svenska samhällslivet efter bästa förmåga och att följa svenska lagar och regler. Vi föreslår också att ansökan om asyl i Sverige ska göras vid gränsen i samband med inresa. Och vi föreslår att visumtvång ska gälla för medborgare i länder som är eller misstänks vara baser för terrorism samt för medborgare i länder som genererar omfattande illegal invandring till Sverige. Vi föreslår att den som vistas illegalt i landet inte ska kunna få sin sak prövad utan ska avvisas omgående. Vi föreslår att asylsökande ska uppvisa handlingar som styrker deras identitet och nationalitet. Vi föreslår att regeringen ska uppdra åt Migrationsverket att med vetenskapliga metoder åldersbestämma immigranter som påstår sig vara under 18 år men som kan misstänkas vara äldre. Och vi föreslår att asyl endast ska beviljas personer av två kategorier. För det första, de som uppfyller kriterierna i FNs flyktingkonvention alltså Genève-konventionen, och det kan vi säga det brukar ju vara omkring 5 eller i bästa eller värsta fall 10 av de som kommer hit och är och kallar sig flyktingar. Och för det andra, ett mindre antal kvotflyktingar som erbjuds asyl enligt avtal med UNHCR. Vi föreslår också att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel. Det vill säga istället för permanenta uppehållstillstånd ska tillfälliga uppehållstillstånd vara regel och möjligheten att utfärda permanenta uppehållstillstånd som ett mellansteg mellan tillfälligt uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap ska avskaffas. Det här tillfälliga uppehållstillståndet ska gälla för ett år i taget. Vi föreslår också att personer som saknar svenskt medborgarskap och som gör sig skyldiga till grova brott eller upprepade brott av mindre grov art ska få sitt uppehållstillstånd indraget och utvisas. Vi föreslår att eh, om en person med uppehållstillstånd visar sig ha besökt det land som han eller hon sagt sig vara på flykt ifrån, ska personen få uppehållstillståndet indraget och därefter utvisas. Vi föreslår också att grundläggande krav för medborgarskap ska vara att man varit bosatt i Sverige i minst tio år och att man under denna tid inte gjort sig skyldig till ett grovt brott eller upprepade brott av mindre grov art. Vi föreslår att... Eh, för att en sökande ska kunna beviljas medborgarskap ska han eller hon godkännas i ett medborgarskapstest för att visa att han eller hon tagit till sig det svenska språket i tal och skrift samt skaffat sig grundläggande kunskaper om svensk historia och svenskt samhällsliv. Och vi föreslår att man i samband med ansökan om medborgarskap bör underteckna en deklaration där man bekräftar sin lojalitet med Sverige och förbinder sig att respektera svenska lagar och övriga samhällsregler. Och vi föreslår också att eh, personer som är erhållit medborgarskap eller uppehållstillstånd på falska grunder ska få dessa indragna och utvisas. Mm. Och sen är det också en hel rad av förslag när det gäller just eh, uppehållstillstånd för eh, äkta makar och därmed jämställda personer. Eh, vi vill ju vidta en massa åtgärder för att undvika just skenäktenskap och eh, eh, även tvångsäktenskap och sådana saker. Och där har vi också låtit oss inspireras väldigt mycket av den politik som förs i Danmark bland annat. Där måste vi så att säga anpassa vår politik så att folk inte åker över från Danmark till Sverige, gifter sig här och sen åker de tillbaka igen och så har de kommit undan den vägen. Sen är det också en hel drös andra motioner. Det är som sagt sammanlagt 40 stycken och det handlar om statligt skap för skolan. Det handlar om att ta bort mängd vatten vid flerfaldig brottslighet, slopande av två tredjedels frigivning av våldsbrott, kraftiga straffskärpningar för våldsbrott, införande av verkligt livstidsstraff, utvisning av kriminella utlänningar med mera med mera. Så att som sagt, denna politik drivs nu i Sveriges riksdag och det kommer att tas upp under det kommande året som motioner just från Sverigedemokraterna. Ja, mm. eh, jag vet inte, hade du någon eh, artikel eller Jo, eh, visserligen någonting som inte är riktigt eh, färskt kanske då, men som eh, trots allt ändå kan vara väldigt aktuellt. Eh, och det är ju då från eh, riksdag och departement, eh, den här webbupplagan av den här tidningen då, -tidning om politiken i Sverige och EU. Och det handlar ju om det här med eh, SFI-bonus. Och eh, det är ju någonting som eh, de här riksdagspartierna, då, eller regeringspartierna får man säga då, borgarna, det borgarblocket då vill införa i, i, ut i hela landet och eh, när den här skrevs då det var i 27 februari 2010 så eh, skrev man så här då att långt innan försöken med bonus för snabba svenskstudier har hunnit utfärdas föreslår regeringen att bonussystemet införs i hela landet och eh, då var det så att den 1 oktober förra året så infördes bonus i SFI svenska finländare då på försök i 13 kommuner och samtidigt fick då alltså IFAO alltså Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering i uppdrag att utvärdera effekterna av bonussystemet bland annat genom att jämföra studieresultaten i försökskommunerna med resultaten i 15 jämförelsekommuner och, eh, utvärderingen ska då vara klar senast i december 2012. Eh, men regeringen vill ju inte invänta utvärderingen utan eh, de lämnade in ett lagförslag om att, eh, som då har skickats på remiss till juristerna. Och eh, där ville man då att eh, regeringen skulle införa det här SFI-bonuset eh, redan i år då. Och eh, det, den förklaringen man hade det var ju då att till den här bråskan att det skulle gå så snabbt då Uh, det står i lagrådsremissern uh, att uh, en nationell reform in, inom SFI-bonus innebär att nyanlända invandrare i hela landet får samma stimulans att lära sig svenska snabbare och samtidigt är det ingen hemlighet då att, att oppositionen är emot uh, SFI-bonus uh, de rödgröna menar på att uh, att uh, det är då uh, fel därför att uh, bonusystemet gynnar studievarna invandrare från länder med latinskt eh, alfabet och missgynnar andra. De säger så här, vi anser att det är orimligt att skapa ett bonussystem där nyanlända pre premieras respektive går miste om sin bonus beroende på faktorer som inte kan eh, som det inte kan påpeka eller som kan påverka. Då. Och det skrev då alltså Socialdemokraterna, vänsterpartiet och M Miljöpartiet i en gemensam reservation eh, mot då beslutet om försöks verksamheten. Men eh, vi Sverigedemokrater, vi är ju givetvis motar också då, kanske av helt andra skäl, för att vi anser att eh, så här är det då, att den som kommer till Sverige och är intresserad av att anpassa sig, som vi ja, nämnde också i en del motioner här, eh, den personen bör ju vara intresserad av att lära sig svenska, för att kunna ha en chans att till exempel arbeta i Sverige och så vidare. Och förr i tiden så var det så att då fick man ju betala själv eh, för svenskstudierna. Och idag så är det då alltså Bonusar är alltså någonting som delas ut till folk då som, som, som visar sig klara det här. Och jag kan läsa lite fakta här bakom bakom SFI-bonusen. Den betalas alltså efter ansökan till de som klarar minst godkänt inom ett år från att studierna startade. Och bonusen är som mest 12 000 kronor. Men det intressanta här, eller det mest Eh, märk, märkvärdiga här det kan man ju tycka det är att den är skattefri och räknas inte av mot eh, introduktionsersättning eller socialbidrag syftet är som sagt att få invandrare att klara av svensk studierna snabbare och nu är det bara 13% procent av SFI-eleverna som får godkänt inom ett år och det är väldigt lågt får man väl säga mm. eh, sen får man tycka det att personer som söker asyl och skydd från tillfälligt skydd från krigsdrabbade områden och som räknar med att behöva åka hem igen kanske inte har samma behov av att, att lära sig svenska i och för sig, i och med att man inte ska rota sig i Sverige och tills slut återbördas. Men det här, det här kan ju få folk att eh, kanske till och med läsa i onödan då bara för att kunna få eh, det här bidraget. Så att det finns ju olika orsaker till att motsätta sig det här då. Mm, absolut. Man säga. Och, mm. Men man räknar här då att regeringen räknar med att, att kostnaderna för det här sfi bonusen i hela landet skulle bli cirka 100 miljoner kronor per år. Men det kan man ju aldrig veta. Det kan ju bli betydligt mer än så också. Ja, verkligen. Det är ju inte helt uh, ovanligt att det drar iväg. Nej. Uh, ja, jag tänkte väl också som hastigast uh, nämna något jag läste på Politiskt Inkorrekt på internet. Politiskt då står det så här att det desperata sosse fackförbundet Byggnads skakades i sina grundvalar före årets riksdagsval då medlemmar trädde fram och hävdade att andra partier, exempelvis Sverigedemokraterna, var ett i många fall bättre alternativ att rösta på än det svenskfientliga sosseriet. Efter detta satte byggnads i igång med en intensiv kampanj för att mota tillbaka fåren i den socialistiska folkan, med hjälp av flera ytterst tveksamma propagandaaktiviteter där man mer eller mindre tvångsvärvade väljarna till Socialdemokraterna. Hur utfallet blev av detta vet vi nu. Man lyckades inte speciellt väl med att lura sina medlemmar att samfällt lägga sin röst på Socialdemokraterna. När nu byggnads eftervalsundersökning presenterades är trenden glädjande nog förstärkt. Visserligen är sossarna naturligtvis fortfarande största parti, men man tappar sympatisörer, och lika så gör Moderaterna. Men extra roligt är att Sverigedemokraterna ökar sin andel sympatisörer med hela 5,5 procentenheter och är nu uppe i 10,4 procent bland de av byggnadsmedlemmar som deltagit i undersökningen. Detta ger naturligtvis förbundets ledning en större anledning att gräma sig. Johan Lindholm, andra ordförande och valansvarig i byggnadsuttalar sig. Det som däremot är riktigt illa varslande är att Sverigedemokraterna ökar med 5,5 till 10,4 bland byggnadsmedlemmar. Det är en stor utmaning för oss och vårt ansvar att gå ut på bygggymnasierna och arbetsplatserna och berätta vilka värderingar byggnad står för och vilka värderingar SD står för. Ja, det är de varmt välkomna att göra förvisso. Vi har aldrig förlorat på den typen av propagandakampanjer för. Nu, jag har... Som sagt, lovat att ta upp en del om vår politik i riksdagen och det har jag också gjort. Och vi vill ju också påminna naturligtvis om att på onsdag så är det alltså riksmötets första partiledardebatt. Då partiledarna, samtliga åtta partiledare i riksdagen får argumentera för den politik som de vill föra. Det är onsdag den 3 november, det börjar klockan 09.00 och det kommer att sändas i Sveriges Television på någon av Sveriges Televisions kanaler Eh, kanske är det på Sveriges television 24 Det kommer också sändas i Sveriges Radio Och det börjar 09.00 onsdag den 3 november Och då är det alltså Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson eh, Som kommer att tala, jag vet inte exakt när hans anförande börjar Det kanske blir strax efter lunch Men eh, det är som sagt partiledarna i storleksordning Parti storleksordning som talar Och det innebär att eh, Åkesson är alltså partiledare nummer 6 och sen kommer en allmän politisk debatt som varar resten av veckan, onsdag, torsdag och fredag. Och det kommer en hel del Sverigedemokrater att tala på torsdag och fredag. Och förhoppningsvis så sänds det också i Sveriges Television. Så håll ögon och öron öppna. Nästa vecka så sänder vi igen. Det kanske du och jag som sänder då också, mm. vem vet. Det blir väl på Då kommer vi förutom att hylla Gustav den andra Adolf, för det är ju på Gustav Adolfs dagen den 6 november, så kommer vi också att komma in på just hur de här debatterna avlöpte och hur det gick för de olika debattörerna och vad som sades men det är ju allra bäst om ni själva ser de här debatterna i direktsändning det kan också ses på nätet, det är jag ganska övertygad om ja, i övrigt så har vi inte så mycket mer att tillägga än att eh, eh, ni som vill kontakta partiet får gärna ringa till 08 50 00 00 50 eller skriva till Sverigedemokraterna, box 20085-104-60, Stockholm. Gå gärna in på våra hemsidor, www.sverigedemokraterna.se. Och sen www stse Självklart. Ni det. kan även mejla in eh, lyssnare bort där till info@radio-st.se. Mm. Och sen kan jag säga att, det, är att eh, det här som du nämnde nyss för en stund senare av det, det här... Motionen om eh, skätningen Om invandringspolitiken eh, Om det är någon av lyssnarna som tycker att det finns Någonting där som inskränker Friheterna för de alla skötsamma invandrare Som vill göra rätt för sig i Sverige Så får ni gärna också eh, ja, Meddela detta Det kan ni göra på eh, Genom då info .se. Jag tycker att eh, Vad jag kan utläsa i alla fall Så får man väl säga att det finns ingen eh, Skötsam invandrare som har gått Uppsåt när han kommer till Sverige som missgynnas av det som nämns i motionen. Precis. Men nu tar vi avsluta med lite musik. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!